Smijeli mladoženja pokloniti, pokloniti zlatni prste, nevijesti kao zaruku. a Zaruka u šerijetu, kod nas, u islamu, zaruka nije zaruka ono što mi poznajemo u u ovaj u, u našem običajnom pravu. Zaruka u šerijetu je u stvari načelno obećanje za pristanak za brak. Znači, došao je mladoženja, vidio mladu, mlada vidjela njega, razmijeli... Pa riječi razgovaraju jedan put, dva put, tri put nije bitno i dogovore se načelno da jedno drugom pašu i da odgovaraju. To je znači ovaj, zaruka u šarijetu. Nakon koje može odustati i on i ona. Sazna nešto ona o njemu ili on o njoj i odustanu i, i ništa to ne povlači za sobom, ni, znači nema nikakve ovaj, posljedica nakon toga. Jer oni tada nisu znači, muži žene, nisu skopne braći ugovor, to je bilo znači načelni pristanak, to je, znači, to je, to je ta hrfba što se zove u šarijetu a uzarukaj kod nas nešto drugo znači ovdje to je znači vid nekakvog čvrstog obećanja ili tartirević kao kao znači mladence i tako dalje ovaj što nije ovaj tako u šerijatu dali sve pokloniti prsten mladi e, nije poznato u šerijatu da postoji prsten kao zaruka to je došlo sa strane to je nama naduvalo ja tako nanijelo nam ovaj prašinje sa strane to nije od islamski propis i čak šejh Albani spomenuo u svom djelu ada bo zفاف da je, da su kršćani tako radili pa kada bi kršćani znači ovaj a, a, htjeli da da da nekoga zaruče oni bi kaže uzeli prsten pa stave na mali prst pa kaže u ime oca pa ga skine pa ga stavi do malog a, i u ime oca i sina pa ga skine pa na srednjak i duha svetoga pa ga skine ili išao sa druge strane, palac, pa kaži prst, pa srednjak, pa kada dođe onda do do, do, do malog prsta, kaže se amen, a, u ime oca i sina i duha svetoga, amen, i to je to. Znači, zabetonirana bračna veza. Neće pući nikada, to je nekak, to, je, to nisu naši običaje. To su običaje znači kršćana. To šehalbani spominje, rahimahullahu teala. Tako da, ne bi trebalo znači ovaj, naročito, gdje je problematično, naročito je problematično ako mladenci smatraju da to nešto čuva bračnu vezu ha. ima prsten zaručni i to čuva to ako skineš ili izgubiš doće u pitanje bračna veza i tako da ne to je širk, to je mali širk znači da nešto čuva mimo Allahove da znači dozvole ovaj to je znači ovaj čovjek upada znači time li, ovaj, ili da uzma jeli posredstvo u tom slučaju znači upada to znači u mali širk A taj prsten i ta zaruka, oni su, znači, uh, oni su bolje da zaruka bude, znači, taj prsten da bude nakon kada, kada se oženiš, svaki dan joj kupuje zlatni prsten.